Igen, hogy elmények van, csak a hangot lehetetlen, hogy Igen. Igen. Igen. Igen. Szóval János Evan Grüm 12. fejezet, és a 8-9. verstől fogjuk nézni. Ugye, múlt héten megnéztük azt a történetet, vagy azt az eseményt, amikor Mária, Mártanak és Láttanak a testére megkenni Jézust, tehát a drága kenetán, és Jézus újra Betániában van, és tudjuk, hogy néhány nap múlva Jézus meg fog halni, elkövetkezik a úgy Ezek már itt, ezek a történések, ezek, amiket Jézus mond, ezek tényleg az utolsó szavai, utolsó tanításai, és most egy nagyon érdekes dolgot fogunk majd látni. El is olvasom akkor a 9-es verstől, a 11. versig. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázát, akit feltámasztott a halottak közül. A fővapok pedig elhatározták, hogy Lázát is megölik. Mert a zsidók közül sokan miatt mentek oda, és hittek Jézusban. Hát Márcát, Máriát, Lázát már ismerjük, és tudjuk, hogy mi is történt velük. Jézus újra ennél a családnál van, akiket, akikkel nagyon jó kapcsolatban volt. És ugye elmegy ennek a híre, hogy Jézus újra ott van, és az emberek jönnek, hogy lássák őt. Lássák azt, aki a Lázárt, de látni szeretnék azt is, akit szátámasztott. Ugye azért minden bizonyal Lázár egy híres ember lehetett. Nem minden nap találkozunk, vagy találkoztatok olyan emberekkel, akik, aki felett támasztva a halálból. És, és hát egy ilyen, ilyen látványosságá vált, hogy mindenki ment nézte, hogy ott van látni, nézitek tényleg ő az. Ő az, aki, aki, aki, aki halott volt és feltámadt. Látjuk azt, hogy ugye sokan mennek, Jézushoz sokan mennek megnézni, hogy sokan mennek találkozni vele. Ezt látjuk máshol is, hogy az, az evangéliumokban az emberek nem csak Jézus miatt mentek, hanem a csodák miatt is mentek, hogy, hogy találkozzanak vele. Láttuk az előző néhány versben, hogy, hogy maga Júdás is egy olyan ember volt, aki igazából végig hazudta ezt a három évet, Tudjuk, hogy lopott a, abból a közös kasszából, ami rá volt bízva, és, és igazából csak egy ilyen számításból, ami érdekből követte Jézust. És látjuk itt azt is, ahogy olvassuk, hogy ott van ez a keménység a főpapokban, a népvezetőiben, hogy Jézust megöljék, és nem csak Jézust, hanem látjuk, hogy Lázát is el akarják pusztítani. A szegény Lázára fél az egész, ugye nem telte. Milyen tehát, hogy milyen helyzetben lett hát engem miért, hát én aztán nem tettek róla, nem kértem, nem akartam, de mégis ugye, látjuk, hogy őt is el akarják pusztítani a bizonyítékot is. És valószínűleg, hogy a szalutseusok ugye a, a farizeusoknak az egyik pártja, akik nem hittek a feltámadásban, az angyalok létezésében, ezt valószínűleg, hogy ők ezt nagyon szerették volna, hogy ezt elérjék hiszen ez számukra ez egy jól bizonyíték, egy rossz propaganda volt, hogy hát van egy ember, aki feltámadt a halából. De milyen érdekes, hogy ahogy itt van, hogy látjuk, hogy meg akarják ölni Lázár, hogy Lázár is gyűlölik, hogy ez mennyire, mennyire igaz, és ez mennyire megtapasztalható az életünkben is. hogy Tényleg azok, akik Jézussal járnak, akik követik Jézust, akiket ő fél a halából, ahogy minket is, hogy azok ott vannak a, a, a gonosznak a céltáblájában, hogy, hogy mi ott vagyunk a, a top listán a gonosznak, hogy igen, ezeket az embereket el, valahogy el kell pusztítani. És a gonosz el is szeretne. És, és azt gondolom, hogy nem is kell meglepődnünk azokon a harcokon, vagy azokon a támadásokon, ami történik. Vagy azon, hogy például akár emberek viselkednek velünk. Szerintem biztos, hogy mindannyian tapasztaltok ezt, akár a munkahelyen, akár a családban, ja, az is szomorú, de még onnan is lehet, hogy a gonosz felhasználja ezeket akár a hitetlen embereket, és megpróbálja az életünket lehúzni, megpróbálja valahogy ellátítani, megpróbálja valahogy elpusztítani. És ez nagyon meg, nem kéne, hogy nagyon meglepődjünk ezen, mert itt is ezt látjuk, hogy, hogy hogy jön, és, és magát Lázárt is hogy el akarják pusztítani, meg akarják ölni. Nagyon e, érdekes, hogy amikor dolgoztam most ezen az utolsó munkahelyen, még e, úgy kerültem, hogy van egy ismerősöm, aki ott dolgozik, és ugye ez a, baba, ez a cég, ez messze a Nyíregyházán van a központja, de, de ugye én nem találkoztam azokkal az emberekkel, akik ott dolgoznak csak egyszer, és ott sem mindenkivel, csak néhány ember rá, és csak néhány rövid órára. E, és, és amikor e, kiderült később, amikor voltak ilyen megbeszélések, e, ilyen széges megbeszélések a vezetők között, akkor én ezt voltam, de mindig ilyen negatív értelemben. De nem azért, mert rosszul dolgoztam volna, tehát semmi, tehát elégedettek voltak a munkámmal, Vala, hogy mindig így ilyen szálka voltam a szemükben, és ez a barátom ő mindig, mindig leadta az rótot, hogy hát mindig valami jelzők adnak rá, hogy a szent, vagy szent, szent fazék, vagy ez van De én soha nem találkoztam velük, vagy soha nem. Csak tudták, hogy én nekem mi a második munkám, az mellett. Tudják tudták, hogy keresztény vagyok, hogy, hogy pásztor vagyok, és hogy mit csinálok így és és ezért állandóan, amikor beszéltem ezzel a barátom, akkor mindig mesélt valamit, hogy na, megint valaki mit mondott. És volt, kimondottan egy hölgy, aki neked valahogy nem fér bele a fejébe, és állandóan ott volt is. És, és mindig, amikor én beszéltem vele, beszéltem telefonon, akkor ott volt a hangjában ez a... Pedig soha semmit nem mondtam, soha nem bántottam őt. De azt gondolom, hogy a gonosznak az, ez a munkája, hogy, hogy megpróbáljon minket így. Tönkre tenni. És kíváncsi ezt mondom, mi lett volna, hogy ha ott dolgozom fizikailag, akkor milyen piszkálódást kaptam volna. Tehát menjünk tovább, és akkor olvassuk a 12. verstől. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokasság meghalotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaláskat fogtak, és fogadá a fogadására, és így kiáltoztak. Hózsánna, ádott, aki az úr nevében jön. Az Izrael királya. Jézus pedig egy szamásikot talál, találva, felült rá, ahogyan meg van írva. Nekéj, jó leánya, ímé királyod jön, szamásikon ülve. A tanítványai először nem értették mindez, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami megvan írva róla. A sokasság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta, amikor Lázár kihívta a sírból, és feltámoztotta a halából, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a gyertette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudunk elérni. Íme a világ őt követi. Tehát itt látjuk Jézusnak a bevonulását Jeruzsálembe, és látjuk azt is, ahogy, ahogy bevonul, látjuk azt is, hogy a tanítványok akkor még nem értették ezt az egész helyzetet, és és talán úgy is élhették meg ezt az egész helyzetet, eh, ahogy néhány részele ezelőtt látjuk, hogy, hogy jaj, minek mennénk vissza Jeruzsálembe, hát ott meg akarnak ölni téged, vagy meg akarnak követni téged. Eh, talán lehet, hogy úgy voltak, hogy hát minek ez a nagy felfajtás, hogy minden valami kis kapukon menjünk be, és maradjunk csöndbe, eh, így is már sokkal a rovásunkon idézőjelben. Eh, de tudjuk, hogy Jézusnek így kellett bevonulni a Jeruzsálembe. Hogy, hogy ugye Zachariás megírta, hogy, hogy milyen lesz az ő bevonulása. És a proféciák szerint ilyennek kellett lennie. És látjuk, hogy a tömeg ugye, sokan kimentek, ahol, hogy lássák őt, lássák azt, aki feltámasztotta a lázát. Szerint olvassuk azt is, hogy ugye, azok az emberek akik látták Lázár feltámasztását, ők bizonyságot tettek, és ennek a hatására jöttek megnézni Jézust és talán ennek a, a, a nagy része a tömegnek csak egy ilyen látványosságot akart látni, hogy mi történik. És látjuk, hogy, hogy pálma állatot dobálnak le, ami a nyomorúság utáni megnyugvásnak, vagy a békességnek a jelképe volt. Aztán látjuk, hogy ugye, ezt kiabálják, hogy, hogy Hózsánna, ami azt jelenti, hogy ments meg most. Tehát ezt kiabálták fel most, hogy ments meg most, ments, ments meg most. És hogy mit érthettek ezzel azt ezek az emberek? E, és nagyon, nagyon sokan, a legtöbben valószínűleg nem értették, hogy ugye Jézusnak miért kellett eljönnie, vagy mit, mit akar Jézust, vagy mit, mitől is kéne megmenteniük. Tudjuk, hogy nagyon várták, hogy, hogy jöjjön ez a messiás. Ő, ő, őben bot ott volt a, a, a vállalkozás a messiás után, de de egy olyan ember vártak, aki majd Rómától fogja őket megszabadítani. És az volt a vágyuk, hogy, hogy gyere és ments meg most minket Rómától. Gyere és belél most a királyunk, és, és hogy ne legyen többi ez a római uralom rajtunk. De tudjuk, hogy Jézusnak egy másik ellenséget, egy sokkal nagyobb, fontosabb ellenséget kellett legyőznie. És... És ugye itt vannak ezek az emberek, akik nem értik ezt, hogy, hogy, hogy Jézus miért jön. De olyan érdekes, amit kiabálnak, hogy, hogy ments meg most, ments meg most minket. És milyen érdekes, hogy amikor Jézus arról beszél nekik több esetben, hogy, hogy, hogy, hogy minél, minél, szükségük van erre, hogy, hogy, hogy ott vannak, hogy a bűneikben vannak, hogy hogy szükséges egy áldozat és hogy, hogy szükséges, hogy ő meghajjon értük, hogy nem értik, hogy nem értik ezt, és utána is, még, még, még Jézus után is a tanítványok, hogy a Pál mennyit vívott, mennyit harcolt a faruzeusokkal, hogy nem fogadták ezt el, hogy, hogy minnyáján bűnösök vagyunk. És és az jutott eszembe, hogy ezen így gondolkoztam, hogy ments meg most, ments meg most. Hogy, hogy, hogy ott voltak ezek az emberek a bűneikben, de, de, de kiabálták, hogy ments meg most minket, ugye Rómától. De, de a bűnnek meg nem tulajdonítottak ilyen nagy jelentőséget. Azt, hogy mi van az életükben, vagy hogy milyen az életük, vagy hogy. Milyen az Istennel való kapcsolatuk arra nem, ahol nem foglalkoztak, vagy nem tudalmai olyan nagy gondot. És, és ma is, hogyha meglátod az embereket, hogyha ha az emberekkel beszélsz erről, akkor milyen sokszor ezt látni, hogy, hogy a bűn ma már mennyire tolerálva van. És hogy maga az egyházban is, sokszor a gyülekezetben, akár az életünkben is, akár a te életedben is, az életemben is, hogy a bűn sokszor... Mennyire, mennyire tolerálva tudjuk hagyni. Innyire, ne van gyereke, nem? És hogy... Na, jól van. És ilyen voltál. És, és hogy... Vagy miért itt tesz a férjem, vagy a feleségem. És, á, rendben. Hogy így olyan könnyedén bele tudunk esni ebbe, hogy itt hogy, hogy toleráljuk. Vagy el, elnézzünk ezt felett. Hogy nem foglalkozunk ezzel. Pedig Jézus pedig elért jött, hogy megmentsen a bűntől. És hogy amit ők kiabáltak, hogy ments meg most, ezt, ezt nekünk kéne kiabálni mindennek, uram, hogy, hogy ments meg. Hogy ments meg minket a bűneinkből. E, mert ugye, ez az, ami minket elválasztott Istentől. Ez az, ami elválasztott őket Istentől. E, ők, ezek az emberek kiabálták, hogy ments meg uram minket most Rómától, de nem arra volt szükségük. És mi is hányszor imádkozunk akár azért, hogy mik a szükségeink, vagy hányszor kérjük azt, vagy, vagy beszélünk erről, de hányszor vagyunk Uram, ments meg a bűneimből, ments meg a titkos dolgaimból. Ki, ki átjük Isten az oda, meg a fegénységtől, menj meg a betegségtől, menj meg ettől, segíts abba, ami jó is, és tegyük is. De hogy, hogy nézünk a gyengeségeinkre? Hogy nézzünk arra, amivel mi szunk amivel mi harcolunk. Hát például visszük el az hát Isten elé, rendszeresen. Visszük el akár a gyerekeink, családtagjaink gyengeségét az Úr elé. Vagy valaki az életünkben akár, akivel megosztjuk ezt, hogy milyen ha ez ezzel, legyél, számom, hogy, hogy így figyeljek erre, hogy mennyire... mennyire átértékelődnek a dolgok sokszor bennünk. Pedig a bűn az, ami, ami megfoszt minket az Istennel való kapcsolattól. Pedig a bűn az, ami igazából tönkre fogja tenni az életünket. És, és nem pedig az esetleges nehézségeink, a nyomoróink, vagy a, a, a szükségeink, hogy sokszor látjuk, hogy azok éppen ellenkezőleg Istenhez vannak és segítenek. Viszont a bűn az tönkre fogja tenni az életünket. És, és épp ezért ugye ezt. Ez, ez mindig napvilágra távozni, mindig ő hozzá kell vinni, hogy nem, ne, nem szabad azt akargatni. És nekünk a Krisztivára van egy ilyen megállapodásunk mindig, hogy ha valami gáz van az életünkben, ha, ha elbukunk bármiben is, ha, ha, ha valami olyat teszünk, akkor ez el kell mondanunk egymásnak. És tudod, ez nagyon jól működik, azt kell mondjam, hogy, hogy azonnal, ki van húzva ez, ez a méregfoga. Amikor rá van kérdezve, amikor számunk kérjük egymást, akkor, akkor ez a bűn, ez el véve, és rögtön el van vele bánva. És, és tudod, látom, hogy amikor évekkel ezelőttek megbeszéltük, azóta volt egy ilyen fordulás a biházasságunkba például, hogy sokkal, sokkal jobb, hogy sokkal közelebb vagyunk, és sok dolog kilet közülünk véle. És ez annyira jó, hogy felhozni ezeket, és elbánni, és komolyan venni ezeket. És nekem a feleségem az egyik ilyen, aki, aki, aki számok ér. És van egy másik barátom, a Jani barátom, aki, akivel szintén számok kérjük egymást, amikor így egy négy-öt ha volt a és leülünk, és beszélgetünk, és nem megyünk ketten Balatonra füvet nyírni, akkor, akkor este a tűznél akkor elmondjuk akkor megkérdezzük, hogy hogy vagy. És tudod, ez annyira jó. És, és ezzel el kell bánni. Mert ugyanakkor látni, ha ezt nem tesszük, erről, amit tönkre teszi az életünket. szétszedi az életünket. A házasságokat, kapcsolatokat, szolgálatot, ez szét fogja szedni. És ugye, ezt kell kiáltanunk. Uram, menj meg most! Hogy ennek az igazi jelentése, Ugye, ők kiabálták, de az igazi jelentése ez lesz, hogy ments meg Uram! Jézus, válts meg a bűneimből! Most meg engem a bűneimből! És, és ezt tudjuk, hogy meg is teszi. És látjuk, hogy hogyan is közeledik itt, hogy hogyan is jön be ugye ő, ő Jeruzsálembe. A Zakariás 99 9 ben ezt olvassuk, hogy őrben egy nagyon Sion leánya, újjunk Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Allázatos és szamáron ül, Szamácsikon hátán. Látjuk hogy ezt a proféciát, hogy Jézus beteljesíti, hogy így érkezik meg Jeruzsálembe. És tényleg alázatban érkezett. Egy szamáron. Nem, nem úgy, mint valami hadvezér, a, a hatalmas sereggel, valami gyönyörű, nem tudom, lovaskocsin vagy ilyen hintón vagy egy fehér lovon és gyönyörű nagy pompába, és küldök, és nem tudom, virágokat szórnak, virágfilmokat szórnak előtte, hanem jön, most is az emberek várják őt, de, de jön egy szavácsikon, ugye, egy, egy te, nem, nem meghirdetve, hanem csak, csak úgy érkezik, és és látjuk ezt, hogy mennyire alázatba jön. És tudjuk, hogy Jézusnak lesz egy másik eljövetele, amikor, amikor már nem így fog eljönni, hanem akkor már dicsőségbe, akkor már ítélni jön. És, és ugye itt most még Jézus nem azért jön, hanem azért, hogy menjts meg, hogy megmentsen minket. És, és azért, hogy meghajjon az emberek bűn, a világ bűneiért. És ugye így érkezik, mint egy ilyen megmentő. Nem diadalmasan, hanem alázatosan. Hát Nézd, én jövök. Jövök segíteni, jövök felemelni téged. Jövök építeni az életedet. Jövök helyreállítani, meggyógyítani. Jövök, jövök hogy mint egy pászor tényleg, aki körbeleszi az övéit, és terelgeti az övéit. És milyen érdekes, hogy olvassuk tovább, hogy a tanítványok ugye nem értették ezt az egész Tett, majd csak utána, amikor Jézus felvegasztatik a mennybe, és akkor értik meg ezt, hogy mi is történt itt, hogy mi is volt ennek a jelentősége. Uh, hogy Jézus ugye jött betölteni a profíciát, hogy teljesen betöltötte a profíciákat uh, az ő életével kapcsolatban. És tudod, nagyon örülök ennek a mondatnak, hogy be van, bele van írva, vagy le van ez írva, hogy a tanítványok nem értették, uh, csak később értették meg mindezt, ami itt történt. Azért, mert milyen sokszor vagyunk, mi is így, hogy nem értjük, hogy Uram, ez most miért történt. De, de a legfontosabb az, az mégis megtörtént. hogy Jézus megérkezik, betöltödnek a proféciák. És elvézi az Atya akaratát, oda megy, el, oda megy a keresztre. és és még a tanítványok nem értik, de mégis Jézus ezt végigviszi, végig végig csinálja. De. És sokszor uh, nekünk is így kell valójára néznünk, hogy lehet, hogy nem értjük, de sok esetben azért az a tapasztalat, hogy, hogy megértjük, hogy mégis mi, mi is volt ez, mi történt akkor, vagy miért történt akkor. Hogy kapunk válaszokat a kérdéseinkre, hogy, hogy megértjük azt, amit akkor még nem értettünk. És, és jó, jó, ahogy végül is ugye ez megtörtén, megtörténik, hogy, hogy a tanítványok ugye nem ágánnak ez ellen, vagy, vagy nem, a, nem értem, és hagyjuk ott az egészet, vagy elfordulok. De, hanem ugye végig mennek ezen az egészen. És azért, mert nem értünk valamit, azért még nem kell megállnunk. És sokszor az a legrosszabb, amikor csak hajszoljuk a mi érteket, hogy, hogy válaszokat akarunk kapni. De, de nézd meg ezt a helyzetet, ahol ott vannak a tanítványok, nem értik, de, de később megértik, és milyen bizonyság lehetett számukra, hogy én ott voltam. Hogy én láttam. És tényleg láttam, hogy az Zakariás 9-9 beteljesedik. Hogy, hogy Jézus, és tudjuk más evangéliukból, hogy elküld a tanítványokat egy szamárért, ugye elhozzák, felülrál és bejön is. De miért? De nem értem. És aztán később ez leesik nekik. Félek, hogy én ezt láttam, én ott voltam, én hoztam a szamaratát. <gül> és mi meg is kergettek érte, hogy jó, van, a a nem haradtad. nem, hát ugye tudjuk, hogy odaadták. De, de amikor mi nem értünk valamit, mégis bele helyezni magunkat Isten ígéreteibe, vagy abba, amit Isten ígér, hogy oké, okay, menjünk ebben, és majd meg fogjuk érteni, majd lehet, hogy fogunk rá választ kapni. És, és tudod, amikor pedig aztán megértjük, amikor itt amikor kitartunk ebben, akkor ott jön a válasz, és akkor, aha, ezért. És hogyha a tanítványok nem tartanak ki, ha elfognak, akkor nem látják, akkor nem értik meg ezt az egészet. És hogy elmennek a lényeg mellett, kihagyják a lényeget, kihagyják a proféciáknak a beteljesedésének a, a szemtunuságát, hogy én ezt, hogy én ezt, ott a saját szemémmel láttam. Uh, uram, miért teszed? Uram, miért van ez? Közben Jézus bevonul Jeruzsálembe. Egy olyan ígéret teljesedik be, ami az egyik leglenyűgözőbb profécia. Az egyik leglenyűgözőbb profécia. Jézus napra pontosan a proféciáknak megfelelően érkezik meg Jeruzsálembe. Ezt kellett volna kihagyni. És tudod, az életünkben hány ilyen dolog van, amit, amit látod, hogy nem értünk. De ha, ha kitartunk ebben, ha nem ellenkezünk, vagy ha nem értezünk, ha, ha, ha tovább tudunk menni ebbe, akkor megértjük Istennek az akaratát. Akkor ebből ott vannak a gyümölcsök az életünkben. Akkor ebben, akkor ebben látunk majd hatalmas dolgokat. És majd, hogy megyünk tovább, látjuk, látunk embereket Jézushoz jönni, és Beszél nekik a, a, a búza magról, hogy, hogy meg kell halnia. És ez is egy fajta meghalás, hogy nem értem, de tovább megyek. Hogy ez a felem egy kicsit meghal, egy kicsit ebbe belehalok, de, de tovább megyek. És aztán ugye ebből jön egy gyümölcs, ebből származökken egy búza kalász, amiből sok-sok búza szem lesz. És, és megérthetjük Istennek az akaratát. Nézzük tovább akkor a 20. versetől. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy, imádkoz, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek mentek Fülöthöz, akár galilai való volt, és ezzel kérésre fordult hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony, bizony, mondom, néztek, ha a Búdaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszor, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti. Aki pedig gyűlöli az életét, e világon örök életre ölözi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ha én vagyok, ott, ott és ha én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha valaki nekem szolgál, az megbecsül, azt megbecsüli az atya. Most megrendült, az én látám. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen itt ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre, a hanghal, erre hang az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti életetek. Most meg végbe az ítélete a világ felett. Most vetteték ki a világfejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, megomhoz vonzom, zok mindezek, mind, mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog ha, meghalni. Ezek az emberek, ezek a görögök, akikről itt beszél, átértek a judaizmusra, és tehát a zsidókká válták, ezt, ezt a vallást követték. És ugye ezért keresték talán meg Fülöpöt, mert az ő neve egy ilyen görögös hangzású név, és talán ebben volt valami bizonyabb gerjesztő. És ugye Fülöp megy Andráshoz, hogy hát mi legyen, mi történjen. És ugye így érkeznek ugye András pedig, akiről tudjuk, hogy mindig embereket viszi Jézushoz. Viszi újra ezeket az embereket Jézushoz. És... Jézushoz jönnek ezek az emberek, beszélni szeretnének vele, és, és képzeld el, hogy, hogy jönnek, képzeld el ezeket a görög embereket, akiknek mi lehetett, vagy milyen háttérbe jöhetnek, ugye görögök, akik híresek a filozófiájukról, a sok hitükről, mi minden lehetett a fejükben, a régi életükkel kapcsolatban, milyen háttérrel jönnek, de közben ugye áttérnek erre a zsidó vallás, hogy a, a, vagy a lesznek, jó kis ilyen keverék, egy ilyen, egy ilyen jó kis kihívás, egy ilyen embert mondjuk tanácsolni, és, és ugye ezeknek az embereknek az élete, az egész eddigi élete valószínűleg arról szólhatott, hogy hogyan is munkálkodjanak ők Istenért. Ugye amit mondtunk itt, hogy ments meg most, hogy az életük erről szólt, hogy, hogy magukat mentették, mert tudjuk, hogy milyenek, hogy a görög Istenek milyenek voltak, hogy hát azért nem volt jó velük szórakozni, mert nem lett volna velük jó. E, aztán ugye áttérnek a Júdai ott is az történik, hogy, hogy tedd meg ezeket, csináld meg ezeket a dolgokat. És akkor Isten elfogad. És az egész életük ugye erről szólt, hogy megfelelni, egy megfelelő módon éljenek. És ezek az emberek gondolkodtak. Hát ugye ők tudjuk, hogy nagy gondolkodók voltak. Ugye hát sok-sok filozófus jön onnan. És nagyon figyelték a természetet. Figyelték, keresték az életnek az ért értelmét. A szerelemben. Testedésben, ugye az olimpia most volt, ugye onnan jön az erőben, ismerjük a spártaiakat, micsoda őrültek voltak, ott a filozófiájuk, és, és ott van bennük, hogy, hogy keresik, és, és látod, hogy ez így valahogy, mint hogy a természetben, az emberben sokszor abban keresik, az erőben, a testben keresik a, a, a megoldást. És érdekes, hogy Jézus jön ezekhez az emberekhez, és nekik ezt a példázatot az a búzeszemről. Hogy... Hogy ez egy kicsit, egy ilyen kicsit filozófikus, de nagyon képletes, igaz? Nagyon egyszerű megérteni, és... Annyira szeretem, ahogy Jézus a megfelelő módon jön az emberekhez. Hogy... Ezeknek, az embereknek erre volt szükségük, hogy így beszéljen velük. És így is jön, és így is érkezik hozzájuk. És elkezd úgy beszélni Jézus magáról, mint egy búzeszemről. Hogyha ő nem hal meg, akkor bár egyedül marad, tehát ott marad, nem lesz halála, de nem is lesz megváltás, nem is lesz gyümölcse az ő életének. De ha, ha meghal, ha meghal ez a búzeszem, akkor akkor abból a búzaszemből sok-sok búzaszem lesz, abból lesz gyümölcs. És... Uh, mindez nagyon érdekes, mert uh, ez igaz ezetnek az embereknek az életére is. Hogy, hogy ők maguk keresték a válaszokat, ők maguk meg akartak felelni való Istennek. De hogyan tudunk? És ugye itt Jézus megadja a választ, hogy el kell veszíteni ugye az életünket. Hogy aki szereti az életét, az el fogja veszíteni. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, az örök életre vőzi meg. És ugye hogyan gyűlöljük? Úgy mondjuk, hogy meghalunk, meghalunk önmagunknak. Hogy elvetjük a mi önmagunkat. Eltemetjük, meghalunk. És ebből lesz egy gyümölcs az életünkben. És tudod, annyira jó ez a hasonlat, hogy mi az, amihez kezdünk a, a, az életünkkel. Mert hogyha ha nem halunk meg, vagy ahogy a római levében látjuk, ha nem oltatjuk bele magunkat abba, abba a szeli dolajszába, akkor az életünk abban nem, nem fog érni semmit. Ha nem kell meghalnom. Tényleg is életek úgy, a akarok, de, de egymagamba fogok maradni, és nem is lesz semmi gyümölcse. És csak képzeld el ezt, hogy, hogy ahogy járunk az Úrral, és hogy mondtam előbb is ebben a helyzetben, hogy ott voltak a tanítványok, hogy olyan sokszor van ez a meghalás, hogy feladni magunkat, megalázni, most meg kell hallanom, most ne az én akaratom legyen meg. E és, és sok esetben én azt látom, hogy a sikertelenségünknek, vagy a gyümölcstelenségünknek az oka, ez ebben lelecik, hogy, hogy nem veszítjük el bizonyos helyzetekben a, a, az életünket. Megígérem, hogy meggyaltál magam? És, és ugye nem, nem. De, de mit látunk? Amikor meghalunk, akkor feladjuk, akkor igen, ez egy meghalás, eltemettetünk. De, de azt mondja Jézus, hogy, hogy ebből jön a gyümölcs. Hogy ebből lesz egy áldás. Ahogy Jézus meghalt, az ő halálából ugye mi meggazdagodtunk és gyümölcsünk lett. És ugyanúgy, amikor mi ezt megtesszük saját magunk, és mi feladjuk, akkor, akkor teljesen be az, az élet, hogy hogy egyrészt ugye megérdezünk magunkat az örök életre, de az életünkben ott lesznek azek az áldások. És mert amikor harcolunk a házasságunkban, amikor harcolunk a gyerekeinkkel, vagy a munkákban, vagy sok-sok más helyen esetleg, néha hogy én már nem akarok megint veszíteni, én akarok, hogy nekem legyen igazam, vagy hogy, hogy én győzzek. De de ha nem vettetjük el magunkat, mint ez a búzaszem, akkor, akkor, akkor fogunk igazán veszíteni. És... És ugye fontos... És meg kell... Meg kell tapasztalnunk ezt, hogy, hogy milyen az, amikor elhalunk. Vagy milyen az, amikor elhalok én teljesen, és háttérbe szorulok. És... Hogy milyen gyümölcsel van ennek. Hogyha elültet egy búzaszemet, az kihajt és termést hoz, és ezt megteszed 14 éven keresztül, és egész világot búza búzaszemekkel. És ez annyira igaz az életünkre is, amikor ezt gyakoroljuk, hogy, hogy hát képvésznék hogy letenni az életünket. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Egyrészt szerintem épetlen nagy dicsőség vár mind, mindazokra, minnyájukra, akik így élik az életüket. nem elképesztő mindaz, amikor, amikor akkor valaki alá tudja rendelni az életét Istennek. Én ismerek olyan embereket, akik nagyon nehéz az életük, akik nagyon nagyon sokat tűrnek más emberektől. És, és én mindig olyan legyűgözve állok előttük, és, és olyan kis jelentéktelennek tűnnek. De mindig mondom nekik, hogy, hogy ki vagytok a legnagyobb példát előttem. Mert, mert annyit eltűrtek akár a férjeiktől, a családtak őktől és szolgálták őket, és meghaltak. De, de Isten biztos, hogy benne, hogy, hogy az elsősorban fogja őket tenni, majd a mennybe, és bicsekedni fog velük. És, és hiszem, hogy Isten megbecsül minket, hogy, hogy ez az, amit, ami, ami így felfogja emelni az életünket. És, és ez egy tök jó dolog, hogy Isten képzeld el, milyen milyen jól hangzik ez, nem? hogy becsüli az atya. Milyen, hogy mennyire szeretünk megbecsülve lenni, nem? Én annyira szeretném, amikor a feleségem mondja, hogy olyan jó, hogy te vagy a férjem, jaj, hálás vagyok érte. Nem mond ilyen sokszor, de <gül> sokszor De, hogy ez olyan jó, ez a megbecsülés, nem? Vagy amikor valakitől dicséretet kapsz a munkahelyeden, hogy vagy egy a szolgálatodban, hogy, jaj, de jó, hogy itt vagy, de jó, hogy csinálod. Ezek olyan jó dolgok, nem? És mennyire... És főleg mondjuk egy olyan embertől kapni ezt, akik, akire feldézem. És, és akkor Isten ezt mondja majd nekünk. Ezt fogjuk megtapasztalni. De hiszem, hogy most is ezt mondja. És ezt, ezt, ezt szólja hozzánk, hogy ő így hogy megbecsül minket. Hogy itt sokra tart minket. Hogy amikor, amikor, amikor őt választjuk amikor letesszük az életünket, amikor meghalunk, amikor engedelmeskedünk neki, amikor engedelmeskedünk az igényének, hogy Isten ezt szerintem annyira nagyra becsüli, hogy amikor mi ebben a világba bizonyságot teszünk, akkor ő ezt nagyon nagyra becsüli. Szerintem ebben nagyon, mint egy apuka, aki nagyon büszke az ő gyármakével, hogy itt van, megtette, megcsinálta, hogy, hogy ez annyira különleges neki, hogy ez egyáltalán nem olyan, hogy na megcsinálta, megcsinálta, hanem, hanem megbecsül. Ő olyan izgatottan vár arra, hogy ahogy mi így járunk az életünkben, és mint egy kis baba, mint a Máté, hogy így növekszik, és majd ahogy elkezd járni, botladozik, és ahogy a szülők majd izgatottan nézik, hogy ő éppen ezzel az izgatottsággal tekint ránk, hogy na, hogyan, hogyan jár, hogyan veszi ezeket az akadályokat, és, és megbecsül minket, és megéri odaadni. Ezek biztos, hogy tudom, hogy ezek olyan nehéz dolgok, hogy minden biztos, hogy megtapasztaljuk ezt akár a házasságban, vagy a munkában, vagy az ember lesz, néha kirohan valahová, és csak üvöltözik egyet. De, de nehéz, de mennyire jó ebben ezt meglétni, meghalni, meghalni önmagunknak. És még, amit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy és biztos, hogy biztos hogy te is látsz olyan életeket, akikben itt akik látod, hogy ragaszkodnak az életükhöz. És tudod mi a, a, a ezeknek, az embereknek az életében? A, a, a magány. Az egyedül lép. Hogy valahogy, valahogy ott maradnak egymaguk. Nem kell meghalniuk. De nincs is gyümölcs az életében, Ahogy Jézus is. Meghal, de abból lesz egy hatalmas gyümölcs. És hogy mi is meghalunk, abból is van gyümölcs. De ha ezt nem tesszük, akkor azt gondolom, hogy ilyen, ilyen magánosat leszünk. Hogy a házasságunk az azért egyre jobb, mert ezt egyre jobban próbáljuk tenni. Hogy meghalunk magunknak. És hogy oké, okay, mi, mi van veled? De legyen úgy, hogy legyél te felemelve, és én inkább meghalok ebben. És, és ezért, ezért működik, és ezért jó. És ez ugyanúgy a kapcsolatokban is mennyire igaz a szolgálatunkban, a munkánban, hogy, hogy így tudunk jó barátok lenni. Hogy te mit szeretnél, oké, te azt, akkor, akkor csináljuk ezt. Hogyan legyen ez, legyen oké. És, és egyszerűen csak ez gyümölcsözni fog. De azok az emberek, akik így be, megragaszkodnak csak így, csak, csak én, csak úgy, ahogy én akarom, és minden rossz, és mindennel elégezetlenkedek, szóval ott lesz egy ilyen egyedül vagyok. Nem is kellett, de soha nem is kellett meghallni, mert minden úgy történt, hogy ő akarta. De nincs is gyümölcs, nincs is körülötte senki. Hogy... Men, és ez mennyire igaz, és ha látsz ilyen embert, akkor, akkor gondolkozz majd ezen el. És ezért annyira áldás, visszalépni. És uh, én nagyon áldott ád, vagyok, hogy vannak körülöttem ilyen emberek, akikkel ezt megtapasztaltam, hogy ők ezt megtették velem, és Isten kegyelőből meg tudtam én is ezt tenni velük. És most én nagyon jó a kapcsolatunk. De, de ezen múlik. És aztán is még a 27. verstől látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy megrendült, mikor ezekről beszélt. Akkor megrendül arról ugye, hogy hát itt most neki meg majd meg kell halnia. Itt beszél arról is, hogy fel kell emeltetnie. Mm. És, és hogy akkor most úgy ne történjen ez meg. E, hogy Jézus nem azért imádkozott, hogy most ez ne történjen meg. És ön, olyan érdekes, ami imádkozik, hogy e, kérjem azt az atyámtól, hogy mentsen meg ettől az órától engem. De hiszen épp ezért az óráját jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevezet. És erre hang hallatszott az égből, már megbicsőítettem és ismét megbicsőítem. És ahogy, ahogy, ahogy készültem el rá, azt mondja, hogy hát én még ezt soha nem kértem egy nehéz helyzetben. Hogy hát, ott vagy egy nyom, most és valahogy itt valamit nem lesz. Hát itt most vége mindennek. És néha, hogy választanánk a könnyebb utat, lehet, hogy nem a leghelyesebb, vagy nem tiszta, egy kicsit lehet, hogy... Hát egy kicsit bűnös uram, nem nagyon, csak egy kicsit, de... Akkor inkább választanánk ezt, hogy valahogy kikerülnénk ezt, tudjuk, hogy nem az Úrtól van. De... Én mindig azért imádkozom, hogy na, akkor, akkor valahogy ezt a mód meg, és jó, ez persze jó, de hogy ugye akarom, akarom, hogy ez valahogy megoldozom, de nem jutott soháda szembe, hogy ahogy itt Jézus imádkozik, hogy nem akarja, hogy ezt, ezt kikerülje, és milyen és ez most egy kicsit ilyen kamikázének hangzik, hogy oké okay, Uram, akkor menjünk és csináljunk, és menjünk a keresztre, de hogy velemenni, felvenni azt a kérdeket, amit az Isten akar, és fájdalmas lesz, de, de Istenem, ezért jöttem, ezért vagyok itt, azt mondja itt Jézus is, és lehet éppen neked is után, ezért vagyok itt, ezért vagyok itt. Ezt akarod, és fú, én hogy ezt, de akkor miért imádkozik Atyám, is meg a te nevedet. Annyira feszik, hogy annyira hogy Jézus nem le akar lépni, nem valahogy könnyedén meg akarja oldani, <gül> majd ott marad meg fősükrőlük. <gül> hogy nem, nem ilyen, nem választja ezt a könnyebb megoldást, hanem Uram, dicső ebben. Hogy akár így, így, így imádkozni, hogy Uram, legyen ez bárhogy, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, és csak legyen ebből Hogy így nézni egy nehézségre, vagy egy problémára, hogy. Hát uram, akkor legyen ebből neked egy dicsőség. Hogy legyen, legyen ebben te egy felemelve, támogatóval. Szóljon ez valahogy akkor rólam. És ez is egy meghalás. Oh, uram, akkor ne rólam szóljon, mert olyan jó lenne, ha ez rólam szólna, hogy. Megoldódott, de jó, áh, és kész, és akkor fürdőzhetek, hogy megkönnyebbültünk. És, és nem akarok ilyen, hogy most magunkra valami, nem tudom, ilyen szenvedős arcot, és várjuk magunkat, hogy de, de talán értek, hogy miről beszélek, hogy, hogy meglátni ezen keresztül is Istennek a dicsőségét. Mert tudom, hogy amikor Mózes, Mózesnek azt mondja Isten, hogy ha az Én dicsőségem megy veled, az, az elég. Hát, ha az nem nem is lennénk. Ez a legjobb, ami történhet velünk, meglátni Isten dicsőségét. Hogy valójában ezáltal mi is felemeltetünk, ezáltal mi is fel fogunk frissülni, és meg, meg leszünk áldva, amikor meglátjuk Istenek a dicsőségét. De, de, hogy egy ilyen szívvel, vagy egy ilyen hozzáállással lenne, hogy Uram, Legyed meg ebben a Te dicsőséged most! Hogy én most hátra lépek és és nem azt akarom, hogy én, én most el legyek egy kicsit kényesetben, hogy ezt add meg, azt add meg, uram, Lásd meg a dicsőségedet ember. Lehet, hogy szenvednem kell, lehet, hogy fájdalmas lesz, de hadd lássam meg a Te dicsőségedet! És szerintem hatalmas dolgokat láthatunk meg, hogy hogy így imádkozni, így hozzáállni dolgokhoz. Tenem te előtt beszélgettem egy megtékkel, de Matt me, egy jó dolgot, és, hogy hogy sokszor, még tényleg a kicsi dolgokért nem imádkozunk. Ott, ott voltunk náluk, és az átminak leróppant az autója. Nem indult el. És mi hát férfiak, medikázmukat is És akkor, de hogy nem imád... Én nem voltam mondjuk kint, én nem voltam. <gül> én, én, hogy oda lakom, biztos imádkozom. de hogy, tényleg ilyenek vagyunk. És, és akkor már éppen ezért is, hogy na, na meg a dicsőségét, ezen keresztül is. És szerintem terent minként, emberként meglátni Istennek a dicsőségét, meglátni Istennek a munkáját, a hatalmát, ez a legjobb dolog, is. ez az, ami előre visz minket. És ez az, ami, hogy műzős, úgy, úgy leszünk, mint módos, hogy ezt, ezt akarjuk, hát, hát akkor megyünk bárhová, bármit megteszünk, ha te még És csak gondolkozz el ezen, hogy kezdj el így imádkozni, akár dolgokért, szükségeidért, a szükségeidben, uram. Itt van ez a helyzet. Utasd meg ebben a dicsőségedet, hadd lássuk meg ebben a te dicsőségedet. Hogy hogy tényleg neked hozzon dicsőséget, hogy ne azt mondják, hogy aj, de ügyesen megcsináltad, de jól kitaláltad, hanem ebben, Istenem, te meg, teljesen. Imádkozunk. Imádkozunk így. Uram köszönjük neked ezt a mai üzenetet, és köszönöm neked, hogy hogy ületünk így, és én tényleg szeretném akár így megreformálni az imai életemet. Hogy, uh, hogy egy kicsit hátrébb lépni, egy kicsit uh, visszavenni, hogy uh, tényleg sokszor uh, olyan, úgy érzem magamat, mint egy hisztis gyerek, aki, aki csak nyafog, hogy jó, uram, ez nincs, az nincs, meg ez, ez miért, meg az a miért, de, de uram, segíts egyrészt visszalépni, meghalni, hogy elhaljunk, és, és nézni azt uram, hogy te Mit teszel, mit kezdesz, Uram, azzal, amikor mi feladjuk az életünket, és, és elkezdett Te rajtunk keresztül élni az életedet. És szeretnénk, Uram, látni tényleg a Te dicsőségedet, hogy, hogy mit kezdesz, Uram, mi velünk, a mi életünkkel, a mi, mi testünkből, Uram, mit teszel, hogyan használod. És kérünk, imádkozunk azért, hogy, hogy, hogy így kenj fel minket erre. És... És tényleg dicsőj meg, visőj meg, Jézus, ezt akarjuk, ezt szeretnénk látni, hogy legyen meg a Te dicsőséged mindenben. És ahogy, ahogy Mózes és a nép is látta, Uram, hogy, hogy a Te dicsőséged ment előttük, járj előttünk, és, és áld meg a Te népedet, és munkálkodj itt minnyájunkban Uram, kérünk, hogy, hogy így a Te kegyelmeddel hogy ragadj meg, és, és segíts nekünk, Jézus. Segíts a mi hiányosságainkon, a mi bűneinken. Kiáltunk, Oram, mencs meg, és áll meg minket. Szükségünk van rád. Jézus, etenvedd Amen. Ámen.